La la bioluminiscència veu no llança bon ci cisativa. Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat Penya. Nora Sayou, Frances, La primera emissora local de sons nocturns i música electrònica de Barcelona. 24h. La bioluminiscència veu no llança bon El Metge Sense Fronteres mantindrà activa fins al mes de febrer la seva campanya Ser Humà Salva Vides, que amb el lema «L'únic que pot salvar la vida d'un ésser humà és un altre ésser humà», té com a objectiu recaptar mig milió d'euros per atendre més de 100.000 persones afectades per les crisis provocades per la fam i la malària a l'Àfrica subsahariana, la Guerra Civil de Síria i del tifó haian a les Filipines. La resposta de la ciutadania i de les institucions, segons fonts de l'Organització Internacional, és notable, encara que les necessitats de les persones en risc segueixen sent molt elevades. L'Ajuntament de Barcelona manté el seu compromís amb la cooperació, el desenvolupament i l'acció humanitària, conscient que la identitat de la ciutat està molt vinculada al seu teixit solidari i a la presència dels seus de les seus de les ONGs internacionals. En aquest sentit i sempre que és possible, es reforcen les campanyes d'aquestes entitats a través dels espais de comunicació social de què disposa el govern municipal. Això és el que ha afirmat Joaquim Llimona, director de Relacions Internacionals i cooperació de l'Ajuntament de Barcelona. Per facilitar les donacions, Metja Sense Fronteres aposta a l'era digital per afegir les facilitats i transparència que aporten les noves tecnologies. I és possible fer aportacions a través de l'SMS enviant un missatge, soc humà al 28033 i també s'hi pot col·laborar a través de la web msf.es barra ser humano que afegeix com a nomadat significativa un comptador en temps real que registra les donacions rebudes, la seva traducció en tractaments i en vides salvades. La posada en marxa d'aquests sistemes per canalitzar les aportacions busca destacar la importància de l'ajuda directa que de persona a persona per assistir a altres persones que tenen la vida amenaçada. En el terreny pràctic cal esmentar que cada missatge de text genera una dotació de 1,2 euros import íntegra del missatge, una quantitat amb què es pot salvar la vida d'un nen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 I comencen parlant de l'última fase d'enderrocaments de les cases dels antics funcionaris de la presó de la Trinitat Vella. L'Ajuntament de Barcelona es troba en l'última fase d'enderrocaments de les cases on havien residit els antics funcionaris de la presó de la Trinitat Vella, a Sant Andreu. Aquestes actuacions tenen com a principal objectiu evitar noves ocupacions il·legals a l'àmbit. En les actuacions també s'inclou l'enderroc dels murs d'entancament de les vivendes al carrer de Pare Pere del Pulgar i l'adequació del mur de contenció posterior de tancament del centre penitenciari. Es preveu que, abans de que s'acabi aquest any, s'acabin els treballs que ara s'inicien mentre la Generalitat recupera la possessió del conjunt dels espais. L'objectiu de l'Ajuntament, una vegada s'acabin els enderrocaments, és que el districte, les entitats veïnals i la Generalitat puguin acordar nous usos temporals i provisionals per a aquest espai a l'espera que s'executi el pla d'anejament urbanístic previst. Més coses a comentar-vos. El casal de barri de la Fabri Coats obrirà al gener. El casal de barri de la Fabri Coats obrirà al gener i aplegarà bona part de les entitats culturals andrewenques. Les obres, que acabaran el desembre, ho faran amb dos anys de retard del que inicialment estava previst. Tot apunta que la Federació d'Entitats de Sant André de Palomar, l'Harmonia, gestionarà el nou equipament.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 conservaran les seus actuals, algunes es traslladaran al casal de barri. D'aquesta manera, obtindran una instal·lació pròpia i en condicions on desenvolupar l'activitat cultural. L'edifici C de l'antiga fàbrica de filatures Fàbrico ets obrirà portes d'aquí a tres mesos, completament renovat i compartit en casal de barri. De moment, el conveni de gestió del nou equipament no està assignat però tot apunta que les entitats culturals que conformen la Federació d'Entitats de Nadal Andreu de Palomar, l'harmonia, en seran les escollides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 Tindrà despatxos, tallers, un teatre, espais d'assaig, sales de reunions i magatzems. I ara, ja, ja per acabar el nostre primer repàs de notícies, doncs parlem de la plaça de l'Assemblea de Catalunya que estrenarà nova imatge a l'estiu del 2014. La plaça de d'Assemblea de Catalunya, el districte de Sant Andreu, estrenarà nova imatge durant l'estiu del 2014. Un cop l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament el projecte executiu per la seva reurbanització. El principal objectiu d'aquesta actuació és convertir aquest àmbit en un espai públic amb una important capacitat per atreure els veïns del barri de la Sagrera. En total, l'actuació abasta un àmbit de 8.633 metres quadrats que també inclou el carrer de les Filipines i compta amb un pressupost aproximat d'1,45 milions d'euros. La previsió és que les obres comencin al novembre. Aquest projecte que ara s'aprova és fruit d'un ampli procés participatiu en el que han participat intensament l'Associació de Veïns de la Sagrera. Regidor... Ah, ah, ah, sí exacte. El regidor del districte de Sant Andreu, Rimon Blasi, ha recordat que aquest és un espai molt important i sentit del barri de la Sagrera i considerem essencial actuar en ell per tal de millorar-lo i fer-lo molt més agradable per als veïns i aconseguir que esdevingui un autèntic punt d'aprovada, pas i estada del barri. Les actuacions consistiran bàsicament en substitució de la pavimentació existent, millora de l'enllumenat públic, adaptació de la xarxa d'ascenejament existent, nou mobiliari urbà i adequació de la vegetació. En concret, se substituirà gran part de la pavimentació existent tot garantint l'accessibilitat de la plaça. En algunes zones es repararà el paviment existent. Es definiran unes zones d'estada amb paviment de llosa de marbre blanca, a la moda de catifa. La part de la plaça que actualment és de Sauló continuarà amb el mateix aspecte i es col·locarà paviment de cauxú a la zona de jocs infantil. L'aglomerat eh, asfàltic de color vermell esdevindrà el papiment bàsic de tota l ordenació. Pel que fa a l'enllumenat públic, se substituiran les columnes existents per unes més baixes que garanteixin la il·luminació per sota de les capçades dels arbres. Les noves columnes comptaran en làmpades de tecnologia LED. La vegetació existent es manté, però es buscarà d'obrir algunes clarianes amb la retirada d'alguns exemplars poc desenvolupats que es traslladaran als vivers municipals. També es farà nova plantació d'arbrat, de vegetació arbustiva i s'executarà la xarxa de rec associada. En el cas del clavegram, es duran terme algunes millores en les línies d'escorrentia, tipus i quantitat de reixes. S'instal·larà nou mobiliari urbà i es reubicaran les papereres, també es col·locaran jocs infantils i una zona de manteniment de gent gran. Pel que fa als carrers de Filipines i del Coll, s'eliminaran els encinats existents i el carrer de Filipines es reconfigurarà com una via de plataforma única. La banda de rodament es resoldrà amb esfal vermell i rioles granítiques, com a la resta de carrers de l'entorn. Al carrer de la Filipines s'incorporarà una filiera d'alienació. Al carrer del Coll es preveu retirar a viver alguns exemplars pel tal de favorir l'assolejament. En ambos carrers la il·luminació es resoldrà amb la mateixa il·luminària que la resta de la plaça i des del districte s'està treballant per incorporar algun element per commemorar l'Assemblea de Catalunya. Finalment està previst que la plaça aculli la fira mensual de miniatures que actualment s'està duent a terme a la plaça Massades. I últim punt ja entrem en plana cultural perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix una nova activitat dins els actes de lletra petita. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 s'oferirà demà a les 6 de la tarda i dins les actes activitats de sec de rondalles a lletra petita al naixement de les muntanyes, a càrrec de Carles Alcoi Són un recull de contes de llocs legendaris de les comarques catalanes. És una activitat on els menors de 9 anys han d'anar acompanyats d'un adult i té un aforament limitat. Molt bé, doncs d'aquesta manera doncs fem el primer repàs de notícies del dia d'avui. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara.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 amb rol que baixin les persianes tots els comerciants que hi hagi una conversa tonta sota una lluna clara El barridor d'or en tranquil·leia que hagi arribat el dia gran mm, la cara de l'endresa s'il·lumina quan un cotxe ve de cara L'exèrcit de timpals L'amor ja es va Propagant damunt Incendi forestal Teresa Rampella Avui l'amor per fi Retorna a la ciutat Camina Decidida entre billars Teresa Rampella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 a un enemic i feu les paus amb un brindis de covaques. I mentre et cantem milers d'homes al món amb gabardina de passeig, Avui no hi ha un prejurenies que diu Que ve l'amor, que ve l'amor, que, que ve l'amor Ressonant com un incendi de timbals L'amor ja es va propagant com un virus tropical Tres a rambella avui l'amor per fi i retorna a la ciutat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 Aquí es comença la jornada. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble a Radio Trinitat Bell. Molt bé, doncs ja tornem ser aquí després d'aquesta petita pausa i avui doncs, tenim una, un dia, un programa una mica especial perquè volem presentar a, a la UEC. Què és la UEC, Javi, sisplau? Hola, bon dia. Bon dia. Doncs mira, la UEC és la Unitat d'Escolarització Compartida uh -huh. i és la que hi ha a Santa Coloma de Gramenet. A uh -huh. tota Santa Coloma de Gramenet hi ha una UEC, que, que és la nostra, uh -huh. eh, la gestiona Fundació Trini Uh -huh. i bueno, està, està formada per 24 alumnes que ens venen derivats dels diferents instituts de Santa Coloma i, i després doncs, per l'equip que són quatre, més dos talleristes uh -huh. I què és el que el porteu a terme des d'aquesta de, entitat? Sí, bueno, el, que, el que fem és que ells i elles continuen els seus estudis en, en, en l'ESO ¿vale? uh -huh. Llavors el, el percentatge de d'èxit, vale? quan acabem amb nosaltres amb el graduat, és molt, és molt elevat. Cal dir-ho, no? el, el curs passat de 24, 12 ja van acabar amb nosaltres i els 12 van aconseguir el graduat escolar. Wow. Vale? I es van derivar doncs, a, a diferents cicles de grau mitjà uh -huh. i, i bueno, va, vam acabar molt bé el curs. Uh -huh. Explica'ns explica una miqueta, perquè no ben sol, oi? D'aquí sí, sí, sí. véns acompanyats. Sí, mira, doncs, doncs avui vinc acompanyat de, de tres alumnes, que són la, la Sandra, l'Aroa la, i, i el Godbles. Uh -huh. són, són tres alumnes de, que ara mateix estan cursant quart de la l'ESO ¿vale? i els tres alumnes també és el segon curs que que porten a la, que porten a la UEC. Uh -huh. Doncs us donem la benvinguda Merci. a Sandra, a Aroa i a Godbles. Uh -huh. i he vingut per una raó, que ens ho explicareu aquest matí. Sí, perquè nosaltres aquest, aquest últim mes hem estat escoltant un, uns còmics per la ràdio que s'han sí, gravat. Sí. Això d'aquí ha estat la iniciativa de gravar... Bé, bueno, això és, és un programa, un projecte de l'Ajuntament de Barcelona uh -huh. que l'hem estat treballant durant mesos uh -huh. i, i bueno, és la, la protagonista és, és una àvia, és la l'Abuela Rosita, Mm -hmm. I llavors, una miqueta l'objectiu és, mitjançant aquests còmics, mm -hmm. eh, aprendre, aprendre eh, perdó, perdó, eh, diferents aspectes de civisme mm -hmm. i moltes vegades relacionats amb, amb la immigració, que, que bueno, malauradament al carrer s'escolten moltes coses mm -hmm. i que després t'adones treballant al còmic. Que, que no són coses certes. ¿vale? Mm -hmm. Llavores mitjançant aquest treball de, de lectura, de treball en el, en el còmic, doncs, eh, els alumnes i, i no alumnes eh, podem aprendre aquest tipus de coses. ¿no? que no és tot mm -hmm. el que se sent al carrer, que hi ha molts mitos, molts bulos. Però aquesta xarxa els còmics estan a relatjar que és la xarxa antiromors. Sí, correcte. sí sí sí. Mm -hmm. D'on va sorgir la idea de passar doncs, aquesta situació on amb el civisme també una també amb la immigració a passar-la en petites historietes mm -hmm. a la, a en forma de, de ràdio. Bueno, aquesta concreció no? de, de, de com dur a terme aquest projecte doncs va, va venir de, de Fundació Trini Jove. Eh, aprofitant també doncs, a vosaltres no? a, a Ràdio Trinitabla, que si no no es podria haver, haver fet I, i també gràcies al, al Carles, que és un, que és un, pro, un professional que treballa a Trini Trinitjoba amb el tema d'audiovisuals, eh, ràdio, so i t'acetat tace, que vam fer col·laboració també amb, amb els alumnes que ja estan a la Casa de les Aigües, que també és un, és un projecte que també gestiona Trinitjoba, per fer-ho conjuntament. Entonces, si os parece, escuchemos un trozo del cómic que, que se ha grabado. Barcelona? ¡Donde están envahí! ¡No paran de llegar! ¡Adiós, habrá más gente de fuera que de aquí! ¡Arriba la Blanca, la novia peruana que cuida la Rosita! ¡Buen día, señora Rosita! Ya se está quejando otra vez no deia per tu, és per los cayucos, pobra gente, deben de estar muy mal per arriesgar la vida así. Però la mayoría de presiones inmigrades no mai arribat en Cayuco, sino en Avió. A classe de català ens van explicar que a Barcelona gairebé la meitat dels estrangers venen de Amèrica Latina. Un 26% de països de la UE, un 18% de dacia i el 7% de l'Àfrica. La veritat és que aquesta ciutat sempre ha crescut amb gent que hem migut de fora. Vostè llegó en tren, ¿verdad? Cuéntame, senyora Rosita, ¿cómo fue su llegada a Barcelona? Ai, nena, quins temps. Fa quasi 60 anys d'allò, recordo l'estació de França plena de gent, tots els mateixos pobles ciutat del sud d'Espanya. Diuen que entre els anys 50 i 70 vam arribar a Barcelona a prop de 60.000 persones, tot amb una barrella de pena i il·lusió que no ens cabia al pit. Truquen a la porta, vas a obrir, senyora Rosita. Ai, nena, vam haver de treballar tant. Hola, señorita María. Hola, señorita María. Hola, Blanca. Ya somos aquí. La María se apunta a la conversa. Con la cantidad de hijos que tienen los inmigrantes, esto es como una invasión encubierta. En poco tiempo, los de fuera serán muchos más. Pero si necen aquí, ya no son de fuera. A més, ya nos conviene que comente la natalidad. Si no, aquel país seremos una de las poblaciones más envejidas de Europa. ¡Caram! ¡Sigue sí ensaos! A Catalunya ja fa dos segles que tenen una de les taxes de fecunditat més baixes del món. Per això, històricament sempre han crescut en gran part gràcies a la immigració. Sabiu quants habitants tindria avui Catalunya si durant el segle passat no hagués vingut ni un immigrant? Ni idea. Doncs avui serien un poc més de 2,5 milions. Jo llevo amb el temps que dedico a acompanyar a la cita, no sé quan vull encontrar novio. Ai, filla, ja veràs quan tot arribarà. El 2009, un de cada tres nadons nascut a Barcelona tenien el pare o la mare estranger. Gràcies a l'augment de la natalitat, s'està rejuvenint la població. Però amb els anys, els immigrants tendeixen a tenir el mateix nombre de fills que els autòctons. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar... Escolta cada migdia tot o poc. Doncs aquestes veus que estàveu escoltant pertanyen al còmic, que segurament doncs heu pogut escoltar aquests últims dies i si heu sintonitzat aquesta emissora perquè en diferents franges horàries ha em passant i he tingut l'oportunitat donc de, de poder a treballar aquests temes, no? la xarxa d'antirumors, aquelles... allò que els immigrants doncs, eh, reben i que segurament doncs, no tenen per què ser certes. No? Aquests falsos mites Exacte. que ajuden a ser grups populistes que no són bridat i tampoc es molesten gaire comprovar-les. No, doncs, eh, aquest còmic l'ha fet un, el grup de la Sandra, a tenim aquí, molt bons dies, com estàs? <risa> Hola, Hola. Pues bueno, pues explicarnos un poco, ¿cómo os habéis sentido haciendo es, este cómic que pasamos por la emisora? Pues bien, porque hemos aprendido, bueno, aparte de lo que ya, hemos, ya sabíamos, pues hemos aprendido más cosas y, y ayudarles a ver a la gente que, que no lo ve de esa manera, que los inmigrantes es igual que los que son de aquí y... Uh -huh. Y eso y lo habéis tenido que preparar mucho para poderlo hacer no no mucho uh -huh. que estuvisteis una unas horas o un... si sí, tuvimos dos días alguna un par de horas y uh -huh. ensayándolo Muy bien. y tú qué crees de, de lo que se dice en, en el cómic pues que todo es verdad porque porque aquí igual que, que no sé si sí, igual el, en, to, en todos los sitios pues, se dicen cosas que no tienen sí, ¿eh? ninguna validez, no, no son ciertas. No son ciertas, sí. Uh -huh. Y también te anima a la Aroa, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola. <risa> ¿Qué, ¿qué cómic hiciste? Yo hice de abuela. Ah, de abuela. Uh -huh. Muy bien. ¿Y os lo pasaste bien grabándolo? Sí. Uh -huh. ¿Y cómo fue eso de encarnarte en un papel de abuela? ¿Fue fácil o difícil? Yo que sé, fue fácil. <risa> y también tenemos al Godless, muy buenos días. Buenos días. Pues cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia aquí conociendo lo, de, lo del cómic? Bien, se puede aprender mucho más y, y ya está. Nada más. Uh -huh. O sea, que habéis aprendido bastante cómo funcionan sí. las cosas aquí, ¿no? Sí. Uh -huh. A mí me gustaría preguntarles a los tres, tanto a Sandra como a Aroa como a Robles, exactamente eh, fuisteis vosotros los que elegisteis cada situación, escribisteis los guiones, lo probasteis, cómo fue todo el proceso. Un poquito así por encima. El bueno, proceso pues vino que nos dio las la profes, uh -huh. la hoja que comía venía ya escrita y todo. Sí. Nos repartió cada uno lo que tenía que lo que tenía que leer y todo eso uh -huh. y ya está. Y una vez que visteis todas todo este texto que teníais que hay, bueno, interpretar, aunque tenía que teníamos que poner otra voz que no sea nuestra. Claro. Pero, pero fue muy divertida la verdad. <risa> Entre vosotros también hubo algún, comentasteis lo que se decía en el guión, bueno, en algunos. el texto, sí. ¿sí? ¿sí? ¿Qué comentabais? Para preparar un poquito la la pero situación. Ahora bueno, <risa> <risa> <mismo que risa> no me acuerdo, pero había explicado un poco que, cómo sucedían las cosas. Uh -huh. ...pues repasábamos el cómic por, por encima... ...cada cosa que no entendíamos... ...pues nos la explicábamos... Uh -huh. ...así... ¿Y luego la grabación? Con el móvil... <risa> Con los no puede ser más sencillo... ...y más a la mano de todo el mundo, ¿no? no? Sí. ¿Tuviste que repetir muchas veces? Algunas, porque hacían algunos el tonto... ...y pues sí, nos cuesta un poco, pero bueno... Hay que ponerse seria ¿verdad? Sí. Y cuesta... Muy bien... Pues si ¿sí queréis decir algo más antes de, de acabar, ¿Cómo, ¿cómo fue todo la grabación? La grabación fue muy bien, nos, nos uh -huh. gustó que nos hicieron todo esto, uh -huh. la, lo agradecemos a todos y muchas gracias. Bueno, pues que sepáis que durante unos días nosotros, con vuestro permiso, iremos poniendo estos cómics para que la gente sepa más de cerca pues, como se trata a, a, los, a los inmigrantes y que no hay por qué tener miedo de, de, de acercarse a ellos. ¿no? Y que sepan luchar contra algunos panfletos, algunas frases... Que hmm. circulan que por ahí y que, no, y que tiene... no tiene ninguna validez, que no es verdad y que no hay ningún dato ni ninguna información que lo sustente. Mira. Exacto. De acuerdo, pues Sandra, Aroa y Golés, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y esperemos pues que de vez en cuando pongáis la radio para escucharos. ¿eh? Sí. <risa> Venga, muy bien.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 Que flor amb va diu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 Molt bé, doncs d'aquí una estona parlarem de seguretat dins la nostra àrea de servei perquè ens visiten avui des de la Guàrdia Urbana, però abans de, de parlar-vos de seguretat el que volem és comentar-vos algunes coses referents a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero perquè us ofereix l'inici del GLA. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 ofereix aquests dies l'inici del GLA, que és el grup de lectura activa. Doncs es tracta de promoure la reflexió, el debat i l'activisme a través de la lectura. El grup de lectura activa obre la biblioteca als moviments socials per compartir experiències, coneixements, idees i diferents maneres de treballar. Es parteix la idea de Club de Lectura que ja funciona en les biblioteques, que és un grup de persones que es troben un cop al mes per comentar un document llegit prèviament. Doncs en el GLA, els moviments socials conduiran les sessions del grup de lectura i cada col·lectiu proposarà un document per comentar. Aquest pot ser un llibre, un article de revista o un DVD documental que es posarà en comú entre els participants. Si voleu assistir a aquest grup de lectura activa, cal inscripció prèvia i no us ho perdeu perquè encara, encara queden places. I més coses a comentar-vos perquè hem de dir-vos realitzen obres de millora al passatge de Joaquim Rita. El 2, al 19 de desembre es duran a terme les obres de millora de les voreres i la calçada del passatjarro Joaquim Rita per tal de convertir-lo en carrer de plataforma única, és a dir, a un sol nivell i per aquest motiu aquest passatge doncs, es veurà afectat per talls de trànsit. Dir-vos que la data de previsió de finalització d'aquestes obres del passatge Joaquim Rita es doncs, previst que acabi aquest mateix mes de desembre. Doncs ara el que fem, una petita pausa i tornem ja, ara sí, parlant de seguretat amb el Angel Tomàs Santos, que és inspector segon en cap de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu. Pausa i tornem. s'aposta per la ingenuitat. sense cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Doncs, com cada dimarts arriba el moment de parlar de obrir l'àrea de servei i volem parlar de seguretat amb l'Àngel Tomás Santos, que és inspector segon en cap de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu. Molt bon dia, com estàs? Bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis com van anar les festes de, de Sant Andreu perquè van ser 15 dies de no parar, no? Doncs la veritat és que sí, un munt d'activitats i bueno, dintre de, del bueno, el tema que, que ens ocupa en quant a mobilitat seguretat hem de dir que ha anat força bé, per suposat són unes festes, tothom es diverteix, ja que es diverteix d'una manera eh, no tan adequada com, com en altres, però en, en línies generals jo crec que bueno, tot el barri i tot el distrit en general i molta gent que ha vingut de fora doncs ha, pogut, ha pogut gaudir d'unes bones festes, amb moltes, com deies, moltes activitats, tant de dia com, com de nit, no? i els dos caps de setmanes i, bueno, i el, el fin de festa, que és el cap de setmana llarg, eh, doncs ha estat força bé. I com he dit, incidències relevants no ha hagut, hem tingut no, moltes intervencions, moltes, molt, molt de feina, però bueno, que tot ha desenvolupat en una certa normalitat. No? I bueno, agrair a tots els participants i a tota aquella gent que... Bueno, que que s'ho ha passat bé i, bueno, ha complitat la, la normativa vigent, no? Perquè la guardia urbana no sé com us ho munteu, però la veritat és que en primer la festa major de, ara, primer la festa major de la Sagrera i després la de Sant Andreu, una darrere l'altra, això és una mica complicat i tenir i saber fer-ho, no? La veritat és que és una, una feina, no? Acabes, com se'ls diu, el, el mes de, de setembre, no? Vens, vens de, de l'estiu i ja comences a fer una preparació eh, forta perquè, bueno, les no. festes de no. totes, no? En general, però, bueno, Sagrera i després a continuació el que ve de Sant Andreu i ara eh, hem de tenir, ja tenint el, a, la, les, a part de l'operació Nadal, però tenint el que són les cabalgades de Reis... Clar. I el fin de festa, el tres tons, no? O sigui, és, és un, un, un, sí, sí, sí. Un, són dos mesos, la veritat, que són molt intents pel que dius, no? De, de que enllaçes una, una situació a, a l'altra. Però bé, no és qüestió de que estiguin acostumats, però sí que és la nostra línia de treball, ja el tenim molt clar, i, bueno, i, i fent, el, fent els forats necessaris perquè tot, tot eh, surti bé. Per tant, podem fer un balanç d'aquestes festes de, de Sant Andreu, que han estat molt positives la nostra valoració és així jo crec que bueno, el que més o menys comentes si veus a, a la gent i, el, i el, el gran número de participants que ha hagut doncs, doncs crec que ha sigut satisfactori uh -huh. i ara tal i com ens deies doncs entrem ja directament en el que és l'operació Nadal aquesta operació doncs, que també us portarà uns quants dies i que també serveix perquè els Mossos d'Esquadra i la Guarda Urbana treballin conjuntament Sí, a, a veure, ja de, mm, durant tot l'any tenen, bueno, tenen un programa, una programació d'operació en conjuntes que diuen, mm. que ja ja es treballa mm, tots dos coses, però quan arriba l'operació Nadal, el que, mm -hmm. bueno, ho ho transformem més en això de mistes mixtes, no? de, de, de, mm. de, bueno, doncs una patrulla nostra, que és eh, a, a un altre de Mossos, i bueno, anant als eixos comercials i bueno, a tots els barris, d'una manera doncs, bueno, a, a peu, tenen una comunicació que ja està, però molt mm. més directa no? en aquests dies que la gent, doncs bueno, és, fa fred, però surt molt... molt, molt molt a, a, al carrer i sobretot doncs, bueno, són festes per, per gaudir mm. i el tema de la seguretat i el compromís mm. próxim de, de la policia doncs, doncs està molt estret. Perquè no? l'operació Nadal en què consisteix? Com... Sí, a veure, primer té un, un temps que de, des del dia 2 comença, va començar el dia 2 de, de, de desembre fins al dia 15 de de gener, uh -huh. i en aquest, bueno, entre un munt es fan diverses campanyes, tant a nivell de seguretat, per exemple, temes d'establiments que, que, bueno, que vagin a fer festes, doncs, el tema de uh -huh. seguretat, fent comprovacions, després s'incrementen in, les patrulles, o sigui, sea, els operatius envers uh -huh. del tema del consum d'alcohol, etc. Eh, tema de drogues a, a nivell de convivència després el que parlen el tema d'eixos de comercials i, mm. i la policia de proximitat i després un altre apartat que també creiem molt important eh, és basar en el tema de, de la gent gran no? també és donant mm -hmm. bueno, fent, programant xerrades eh, molt concretes a, bueno, a casals i centres on normalment Eh, acullen a, a persones mm. mai, de d'edat sí. avançada per, bueno, per diverses activitats, etc. Ara, en aquest, aquest, mm. aquest Nadal, estem treballant també als, als centres de la Caixa, que de la Fundació mm. La Caixa, que també de, de gent gran, els mm. centres, i bueno, fent xerrades de seguretat en vers de bueno, la seguretat que és necessària durant tot l'any, però mm. quan arriben aquestes, aquestes dates, doncs, bueno, doncs, arriba està. a la paga doble hi ha situa una situació, una situació molt agradable per, per tothom mm. però també sobretot per la gent grans doncs, aquest punt de confiança de de, bueno, de pensar que a mi mai em pot passar doncs, de, mm. bueno, de, fer, de fer entendre que s'han de tenir una sèrie de, bueno, de miraments no? mm. de, de situacions per estar alerta a mm. la gent no? de si va salvar doncs, si primer no fa falta anar el primer dia que cobras, després si pots, si tens la possibilitat, ve a acompanyar. Després mira quina és la gent, no, no te, confies en aquestes situacions. Després, bé, bueno, en aquest mm. temps també l'ostensació d'acord que cadascú... Mm -hmm. doncs, Té el que té i li agrada ensenyar-ho però bueno, aquest punt d'ostentació també has de bueno, intentar intentar mm. bueno, fer-lo quan basant en, en algú i mm. bueno, són situacions per, per estar alerta després bueno, de les estafas que hi ha al mateix domicili mm. bueno, estar sobretot aquests petits consells que també parlem també del tema de mobilitat la gent quan es mou pel carrer i tot això bueno, en la idea de, de millorar el mm. Aquest, aquesta seguretat que, que creien és important. Clar, Bresalci, hauria de dir a la gent gran que no cal que treguin tots els diners de cop en un, en un dia, sinó que vagin I traccionant... I tampoc és necessari que ho vagin però... dient a tothom que han tret tota la paga doble. Eh... Eh, a vegades eh, és, és a bueno, bones intencions el que creiem que, que tothom doncs, bueno, és bo no? és, és fàcil dir-ho però la veritat és que no, hi ha gent que, que s'aprofita d'aquestes situacions i, bueno, i, i, i va per el més dèbil no? i això doncs bueno, en aquells consells a part del tema de, del reforç que, que, que es fa, doncs, bueno, intenten minimitzar dintre de, del que, que és la nostra competència, la nostra activitat, oh. a aquestes situacions. I no cal dir també a la gent gran que el dia de cap d'aim aniré amb els fills perquè quan tornes al dia 1, que ja han passat les campanades, doncs et trobes la casa totalment eh, amb, A veure, la, la, la situació en aquest tipus és això. Tu pots, eh, per suposat, pots explicar les coses doncs, a la persona que tu creguis mm. convenient, però a aquesta persona no fa falta fer-lo a la parada que estàs comprant a, a la plaça, o te vas sí, sí. a prendre un cafè amb llet, a, mm. i, bueno, i fas el, el comentari a, tot, a tothom el que que està, que està al bar. No? Aquestes mm. són informacions que treuen les persones, amics de l'aigua. Mm -hmm. Que hi ha molts i, i són molt, molt amics de l'aigua. No, mm. so, són pocs, el que passa és que fan molt, molt mal. Són molt eh, amics. Eh. A part d'aquests consells cap a la gent gran, quins consells aneu sobretot als botiguers en aquestes dates i els compradors? els ciutadans que hem de fer les compres nadalenques? Bueno, el primer, els, els venedors, digues, els, els comerciants, precisament una de les tasques que s'intensifica en aquesta campanya de Nadal és el, el de la policia més pròxima, l'estar sí. eh, per els diferents eixos per les zones de, de més comercials ah. en fi efecte d'això, de, de, de, bueno, el valor preventiu, després de qualsevol informació, des, ja hi ya estén mo al costastad de, de, del ciudad del comercial pero bueno sí sí en la aquí estás dadas en aquest estas épocas dos moldes ¿no? y después bueno cualsevol situación que beijing que pueda ser interpretada como perillosa en el sentit de, bueno, alguna persona de, que es dedica al descuit, al furx, mm. eh, o quan es va tancar una botiga, doncs està, sobretot, a, mirant a veure si hi ha alguna persona, bueno, sospitosa que estigui mm. per fora, doncs en aquest moment, en el moment que es detecta això, doncs, bueno, no costa res. Eh, mm. Tinc una persona sospitosa que està aquí mirant o, o mirant la, la tenda, no?, com esperant a que, a que tanqui. Mm. Aquestes, aquestes situacions són importants, mm. estar alerta i comunicar-ho. I després als als, als compradors, no? a la, a la mm. gent que va a les botigues, pues, sobretot si tens el, la, el bolso o la cartera, mm. doncs, les aglomeracions el que fan és que hi ha gent que s'aprofita no? d'aquesta pressió, molta gent estàs eh, descuidat i, ah. bueno, t'obren el, el bolso i treuen el monedé o, bueno, ho deixes a un lloc una mica relaxat i, ah. bueno, i, i hi, ha, hi ha gent que bueno, s'aprofita d'aquests moments i quan sí. hi ha molta més massificació de, de persones doncs s'aprofita molt més, no? No només la cartera, sinó també també els telèfons mòbils Sí, sí que, eh, que també ha... Eh, és, és, una, és una de les situacions que, bueno, agafo, no? em poso una taula i, mm. bueno, i el, el mòbil al damunt de la taula mm. d'acord però bueno, has de saber que en qualsevol moment algú et diu una cosa per un costat i, i altra t'ho pot, pot agafar o anar parlant feliçment pel carrer i un aprofita i s'emporta el mòbil a veure, tots, totes les coses les podem fer però s'ha d'intentar te tenir una mica de previsió i si vas caminar pel carrer, és igual que portar una bossa. Si tu vas mm. caminant pel carrer i la, doncs la bossa portarà al costat contrari d'on ve la circulació. Que serà molt més, molt més no, serà més difícil de que algú passi al teu costat en un moto, un cotxe o, o corrent, i t'ho agafi, si ho portas per la part de, de la façana, doncs sempre seran molts més difícils. Sí. L'apropament ha de ser més visible sí. i et donaràs compte més fàcil. No? Que això no vol dir que no faci, no pugui passar, però sí que redueixes les possibilitats, que és del que es tracta. Sí, perquè en el cas dels comerciants hem de dir una cosa, que és que a vegades, quan, quan ja acaben la seva jornada, deixen la percenta mig baixada, i en aquells moments, doncs, vol dir que aquella persona està sola i és per algú per baix i se li importa i, i atrecar-lo. Sí. sí, a veure, quan fan, bueno, la comptabilització sí. de, del que s'ha fet al dia, doncs, molts fan aquesta, bueno, aquesta situació. El que s'ha de fer és que si tens una, que normalment és així, tens una porta, doncs bé, tu baixes... La, el, a, a baixar del tot però bueno, tancar la porta mm. després ja quan, quan te'n vagis, doncs bueno, pues, a, has d'obrir mm. eh, es tracta d'això sobretot abans de fer aquesta tarea, o sigui, a, a aquesta situació mm. mira un moment a veure què és el que pots veure a fora mm. i en cas de dubte de sospitar alguna el millor és que no sigui res però si sospitas, mm. doncs Truques, bueno, trucar, trucar i, bueno, i es pot fer una ullada que, que per això estem. I a més a més, la presència de la guàrdia urbana també fa que els possibles lladres o les, perso les persones sospitoses se'n vagin, marxin. Home, home, es, És redueix, molt es redueix les possibilitats. És molt les, les possibilitats es redueixen, està clar. Uh -huh. Molt bé, doncs si tens alguna cosa més a afegir... Bueno, doncs sí, l'únic... I per últim ja, com que no és... Bé, bueno, potser no ens veurem, però... Eh, al... A, a tothom de, de, del, del barri del districte eh, uh -huh. doncs desitjar-vos unes bones festes un bon Nadal i un millor any 2014 doncs igualment doncs la propera Vinga, doncs ens retrobem al 2014 Pilar que, que sigui sí, així, sí, així molt bé, molt bé. Vinga. doncs el que fem ara mateix és una petita pausa i tornem fins ara Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs aprofitem aquests minuts... Uh aquests minuts finals que tenim de programa per parlar-vos de la llotja de Sant Andreu que us ofereix l'exposició de treball de l'alumnat de les arts del llibre. Exacte, la llotja de Sant Andreu al carrer Paramanyanet número 40 us ofereix l'exposició dels treballs de l'alumnat de les arts del llibre en quadernes i gravat i tècniques d'estampació. La llotja de Sant Andreu es troba al carrer Paramanyanet número 40 i podeu trucar al telèfon 93 401 67 o enviar un correu electrònic a l'adreça ea llotja i a més a més hem de dir-vos que segons ens hem assabentat aquest dijous hi haurà un mercat d'intercanvi d'hivern a la Sagrera. Aquest dijous 19 de desembre a la plaça Massades i a partir de les 5 de la tarda es farà un mercat d'intercanvi d'hivern. Es tracta d'una activitat per a totes les edats i que organitza Safe the Children. Molt bé, doncs una altra activitat també perquè pugueu realitzar aquests dies és apropar-vos a la parada de llibres de Sant Andreu que recapta fons per projectes solidaris. El mercat de Sant Andreu compta amb una parada de llibres a un euro. Els diners que s'obtenen són destinats a projectes solidaris a Salvador i a Guinea Equatorial. L'any passat es van aconseguir més de 15.000 euros. Darrere d'aquesta iniciativa i ha un grup de voluntaris de la parròquia de Sant Passià i de l'associació Família Jesús Maria. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí, donar les gràcies al Francisco Miguel i a la Susana Ávila i en retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. adéu seu.